L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i l'empresa Unilever van presentar en el Congrés del Mòbil un programa de formació universitària especialitzat en el màrqueting mòbil. El director a Catalunya de la Mobile Marketing Association i professor del programa, Dionis Guzman explica que hi ha un potencial de consum desaprofitat perquè no hi ha prou professionals formats en el màrqueting a través del mòbil. El programa està orientat a professionals del màrqueting que es vulguin especialitzar en una modalitat de publicitat en auge. Guzmán també va assegurar que el màrqueting mòbil és un present amb molt futur i cal apostar per aquesta formació. El professor també considera que el curs és una oportunitat per a un sector que ha estat especialment afectat per la crisi. El vicepresident primer global de comunicació d'Unilever, Luis Di Como, va declarar Volem maximitzar la nostra experiència, però alhora arribar més a prop dels clients a partir del mòbil. L'estat té una de les taxes mundials més altes de penetració de mòbils intel·ligents i tauletes. Per tant, els experts preveuen que el mòbil serà el canal que permetrà arribar a més clients. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble. Aquí us parla i acompanya Susana Ávila, Ricardo Malabé i Jordi Garcia.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 I avui començar parlant de que torna el Ficat alçat, amb dues atractives propostes. Continua la desena edició del Ficat alçat al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopatrent número 54, que us ofereix avui el Snow, Malson, de la companyia Flox, una versió extremadament lliure i contemporània de somni de Bernat Metja i de Malsnou, Mort d'un bianxat, d'Arthur Miller, la història del fracàs personal i familiar d'un individu.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 I no ens movem de la Trinitat Vella perquè ara volem parlar de l'exposició col·lectiva de l'Associación Fotogràfica Enfoque Selectivo. Exposició col·lectiva de socis, retrats i viatges, mostra fotogràfica, que al carrer Tremontana número 51, avui últim dia. Doncs es tracta d'una mostra de dues temàtiques clàssiques. Per una banda, els retrats, persones mostrant el seu caràcter o immerses en el seu ambient, i viatge, ambients diversos que caracteritzen un determinat espai i que ens transporten a aquells indrets. Aquesta exposició col·lectiva té lloc al centre Civi Tritat-Veia, al carrer de la Forada de número 3638. Avui és l'últim dia. L'horari d'obertura de l'exposició és de 9 del matí a 9 del vespre i està organitzada per l'Associació Fotogràfica Enfoque Selectivo. I ara ens acostem a la Fabraicoats perquè us ofereix relats de minsa, motos i microcotxes. L'espera Josep Bota, de la fàbrica de Fabraicoats, al carrer Sant Nadirat número 20, us ofereix avui, a un quart de set de la tarda, relats de minsa, motos i microcotxes. Doncs es tracta d'un col·loqui que anirà a càrrec de Josep Paragall i Jaume Aragall. Hem de l'obertura de l'horari d'obertura de l'espai Josep Bota de la Fabra i Fabricó és de dimarts a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre, el preu és de 2 euros i el cap de setmana és gratuït, el que pareix que hi ha més horaris, de 10 del matí a 2 del migdia i de 2 quarts a 5 de la tarda a 2 quarts de 8. Per informació i reserves podeu trucar al telèfon 9-3-256-21-22 als dies feines de 10 del matí a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 7 del vespre. També hem de dir que si voleu posar en contacte amb ells, hi ha un mail que és reservesmuba, amb m i ara parlem, ens n'anem cap al barri de Navas, perquè el Centre Cívic de Navas us ofereix l'exposició L'Art del Trencadís. El Centre Cívic de Navas, al carrer de Navas de Tolosa, número 312, us ofereix una nova exposició. Es tracta de L'Art del Trencadís, la podreu veure fins avui a càrrec de Joan Serinyà. Doncs es tracta de donar a conèixer el modernisme català, que ha estat la font d'inspiració precisament d'en Joan Sarinyà, artista català que ve del món de la pintura i la il·lustració publicitària. Fusiona L'Art del Trencadís, guai, gaudinià, amb l'escultura tot donant com a resultat un univers particular on el joc de volums i textures ens du a un univers imaginari. Les matèries primeres naturals, com ara pedres, fustes i ceràmiques, són els elements bàsics i les senyes d'identitat de l'artista. Però a banda de tot això, el que nosaltres volem parlar-vos avui és del partit que es va jugar ahir i que va donar victòria al Sant Andreu, un partit de lliga que va acabar amb el Sant Andreu 1, Olímpic de Sativa 0. L'equip ha aconseguit una victòria de prestigi contra un olímpic que al llarg de la temporada ha demostrat ser el millor equip de la categoria. Un gol d'Edgar transformant un panel polèmic ha donat els tres punts als de Pití Vilmonte. I hem de dir que el fortí del Narcis Sala ha estat massa fins i tot per al líder. Els quadribarrats han fet una primera part brillant, desdibuixant per complet un olímpic poc reconeixible, però no han trobat la porteria de Francis. Els valencians han reaccionat a la segona meitat i han sortit més endollats, però Morales ha aparegut en el moment clau per evitar el gol visitant i els andreuencs no han desaprofitat un penal assenyalat per unes mans dubtoses. De bon començament, el Sant Andreu ha decidit portar l'iniciativa i anar a buscar la porteria de l'Olímpic. Edgar provava la primera rematada tot just en el minut 2, però Sjojut, buscant el primer pal, s'estavellava al lateral de la xarxa. El Gabanenc ha estat a punt d'inaugurar el marcador al quart d'hora de partit, però la seva rematada de cap a Santana de Boniquet ha sortit fragant el travessir. L'equip ha disposat de molts serveis de cantonada durant la primera part. Unes accions on els centímetres dels deixatives s'han acabat imposant per refusar el perill. Marc Mas ha estat el següent en provar sort. Els de Sils ha topat amb una gran estirada de Francis després de connectar una bona rematada des de la frontal. A tot això, l'Olímpics ha entrat defensant les internades andrawenques, no portava perill a la porteria de Morales. L'història ha canviat a la segona meitat. Els de Toni Aparicio han sortit més amunt intentant per ells els que portessin la iniciativa. L'entrada de Genís els ha donat una profunditat per banda que ha provat d'aprofitar. Així ha estat la primera aproximació perillosa de l'equip blanc a l'àrea de Morales, amb un xut de Genís després de guanyar la línia de fons. Minuts més tard, el Lleida Tà ha tingut a les seves botes fer el primer, però la seva rematada potent des de l'àrea petita ha topat amb el cos del porter endreuenc. La resposta local ha arribat des dels 11 metres. L'àrbitre, assistent, ha vist mans de Pepín dins l'àrea i el murcià Melgares d'Aguilar ha assenyalat penal. Uh, Edgar ha estat l'encarregat de llançar-lo i, tot i que Francis ha arribat a tocar la pilota, no ha perdonat per fer l'1 a 0. Un resultat que es podia haver ampliat en diverses ocasions. Només un minut després, Hosu ho provava a un des de fora de l'àrea al que Francis reaccionava a temps per desviar, i al minut 80 s'entrada de Kimaraujo al cap d'Edgar i Pichichi enviava amb el cap, fregant el pal novament. El líder ho ha intentat amb l'eixut de falta de Sergio que Morales ha trepat bé i també penjat la pilota a l'àrea sense trobar rematades. A tres minuts del final Quimaraujo ha tingut novament pel segon, el segon pel Sant Andreu però en Franci superat s'ha quedat sense angle i no ha pogut rematar bé. Per tant el partit jugat ahir va acabar Sant Andreu 1 Olímpic deixaativa 0. i d'aquesta manera donc el, el Sant Andreu s'aproxima al que és la fase de classificació per poder jugar l'any que ve a Segona Divisió A. Molt bé, doncs nosaltres d'aquesta manera que arribem al final d'aquest recull de notícies d'avui, ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornant tot seguit amb més informació. M'escalfa el sol de febrer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 and so good 31.6 de la EJM Escoltes tot un poble a Ràdio Trinitat Vella Doncs ja som aquí després d'aquesta pausa i ara la Susana ens té preparada doncs, una entrevista Exacte, si sí. divendres passava tenir lloc al centre Cívic de Sant Andreu al Consell de Barri de Sant Andreu i dilluns parlaven de les queixes que tenen els veïns, les antigues casernes del mal estat de la, del seu edifici Dilluns, l'administradora d'aquest edifici, la senyora África Moreno, es va reunir amb el regidor del districte, el senyor Raymond Blasi, per intentar solucionar aquest, aquests temes, aquests problemes que tenen els veïns. Bon dia, África Moreno. Bon dia. Va tenir lloc aquesta reunió, dilluns, amb el, amb el regidor del districte, el senyor Raymond Blasi? Doncs sí, va tindre aquesta reunió, però no amb el senyor Blasi, eh? Ah, no? En qui va els ser... vau reunir? Sí, es va reunir amb el senyor Salvador Coel. Uh -huh. i amb Regessa el senyor Joan Torre de Flor, uh -huh. que és el director tècnic de Regessa, uh -huh. i el senyor Josep Maria Mànic, que és l'arquitecte tècnic de, de Regessa. Uh -huh. eh, tu vas traslladar totes les queixes que tenen els veïns? Sí, sí, sí ja es va plantejar el dia 14, en una reunió, al qual no van assistir els senyors de Regessa, Uh, per un tema d'allenda i llavors doncs se, se va posposar aquesta reunió per el dia d'ahir, 27, uh -huh. i es van reunir, van assistir i vam estar plantejant tot un i de cada dels defectes segons el burofasc que li vaig enviar jo uh, el dia 6 de febrer. Uh -huh. Et van donar algun tipus de resposta, algun tipus de solució, es van comprometre a prendre alguna mesura sí. per intentar-se sí. ho Sí, es van comprometre, es van dir que sentien molt el retras, Uh, que no tota la facilitat que volguessin la comunitat no ha, estat possible, no ha estat possible degut al protocol que n'hi ha negut, que han hagut molts problemes amb aquesta finca en concret perquè van plegar, diguem, van fer fallida als, la constructora, tant una com la segona que es va adjudicar a l'obra. A uh, RGS es va haver de fer, que fer càrrec d'aquesta terminació de l'obra uh, amb molta problemàtica. I, i que ells que estan amb la comunitat eh, s'han fet càrrec va dir que seguiran pas per pas tots els punts tractats eh, a la reunió de totes les deficiències de vivendes per ordre de prioritat per ordre d'importància i que estaven amb la comunitat que Regessa no els abandona que Regessa està amb ells i que Regessa estarà càrrec de tot i cada una de les incidències uh -huh. així van transmetre la reunió però exactament, a Àfrica van posar dates? posar dada donc tindrem una pròpia reunió amb més i amb els presidents d'aquí a 15 dies ens enviar la convocatòria i de fet ahir ja la terra estaven treballant, ja van trucar amb un tema d'una evacuació d'una caldera. De fet, ja el dimec es posen en marxa les plaques solars es posaran també d'aquí precisaciament disculpa. Aquest dilluns i març ja estaven treballant a la coberta, perquè ja els he que el burofàs li vaig enviar el dia 6 de febrer. Aquesta setmana ja havien treballat a la coberta de la, de la finca de la B i també algú de la C, i llavors estem precisament pendent de les pluies per veure si això aquestes reparacions han sigut efecte i s'han reparat correctament. Avui plou, portant, eh, jo espero que d'aquí a dilluns eh, en diguin els propietaris si realment ja no li cal aigua o, o continua les filtracions. Uh -huh. Però ja estan treballant, i amb la reunió d'ahir, quan van vindre, ja estaven treballant i, i volen solucionar els problemes. Uh -huh. Àfrica, no sé si algú va ahir s'ha posat en contacte amb tu per confirmar-te que els de la RGSA ja estan treballant i estan solucionant tots els sí, problemes que tenen. van trucar en dient que a la coberta de la B ja estaven treballant reparant la, la coberta. Eh, també van trucar en concret la senyora Eva Maria la, del, del pis cinquè primera de l'escala B, que és la que està més prejudicada en el sentit de que tenen coses, moltes coses milloritats amb el seu pis, eh, mm -hmm. i em va dir que efectivament a ella li van trucar i que li van dir que ja li estan reparant diguem la sortida d'evacuació de, de la caldera el motiu per al que no le funcionava, s'ofegava i, i no tenen aigua calenta ni, ni tenen calefacció des del juliol que van comprar el pis. Mm -hmm. Un dels problemes que va tenir també Regés en tots aquests pisos és que van haver de fet dos tipus de convocatòries. Per tant, dels 100 pisos només han ocupat 30. No sé si els propietaris de regressors promotors, els veïns us van dir que s'estaven els pisos restants o que encara continuen buits. De, bueno, estan en venda. De fet, estan en venda. Aquests pisos estan en venda. Uh -huh. El mercat està malament en aquest moment, però ells els tenen en venda. Uh -huh. D'acord. M'han dit que està solucionant les plaques solars, però també hi ha el sòtan, si no m'equivoco. Hi ha una ensignadora d'escombraries, que tampoc estava en marxa perquè havia de fer una inversió. no Correcte, però això l'hi pletanya clapsa. Efectivament, fins que clapsa l'acabi. Ells ja han fet, diguem, la feina de l'edifici està feta. Les terminacions d'acabaments d'aquesta posada en marxa i d'instal·lacions ja li pertany a Clapsa i estem pendent de Clapsa i a, a Clapsa també, no sé si han donat algun tipus de termini quan ha donat alguna data quan es posarà en marxa no, perquè jo vaig rebre aquest comunicat de que pertany a Clapsa en resposta al fa que jo vaig enviar el 6 de febrer em van comunicar el, justament el 26 de febrer em van comunicar que Clapsa era responsable d'aquesta posta en marxa i jo ara pues, m'estic rebre un un document a classe perquè que me digui un termini, una data un termini per posar-lo en marcha. Uh -huh. D'acord. un altres temes de uh, problemàtiques és Eh, que clar, les finestres no estan ben fusicades sí, i també. per tant no són tot lo va impermeables tot, no pas, tan canbé. Va sortir tot pas per pas, persianes, uh -huh. eh, també les taxiòns, les campanes que és una un problema mètic eh, a la mitja de les torres i vendes, dos habitatges. Va sortir eh, també el tema de l'entrada d'aire eh, per les instal·lacions elèctriques. Van dir que això es tenia que condicionar, que tenia que hi allà. i totes aquestes coses van sortir i van dir que sí que estaven en llista, que ho han rebut i que els aniran executant que a mica en mica amb pro rendi prioritat i que si és pla, ens van demanar que tinguessin paciència, que tinguessin paciència perquè el tenen un protocol als uns cèntims públics, és un sentit que quan hi ha una, una incidència ell l'ha d'enviar a molt industrial, han de ser un pressupost, s'ha de una junta, s'ha d'aprovar pel Consell, i llavors quan ejecuten les feines, i llavors en cas d'emergència ara sí que aniran més ràpid, però tot el que més ho faran, però que li digues intents, que li impaciència que, que ells estaven allà i que ells no ens abandonen. Uh -huh. I quan comprometen que ho farien tot. Àfrica, no deixa de ser curiós que van començar entrar els veïns al el juny-juliol i fins a, gairebé al març a uh, l'empresa regesa no s'ha compromès a arreglar, perquè uh, des del juny juliol fins ara les, els vains s'han quejat molt sí. i, i han exigit molt i fins ara sembla ser que l'empresa promotora no s'ha posat les piles, de veritat. Efectivament, els nostres queixes també que jo vaix plantejar ahí severament i la resposta va ser, doncs, la que ho sé si donant-jo, de que tenen un protocol que si costa molt arrancar segons quines coses, ha hagut la fallida d'aquestes dues uh, constructores, que els, fins que s'han fet càrrec totalment dels desperfectes de, de del, del desperfecte regessa ha sigut un, un període lent, dificultós, amb moltes dificultats en tot el servei postvenda, però que, que sí, que a pesar de tot això, de 700 i pico incidències que havien solucionat i reparat 350 i ell se remetia a aquests números, uh -huh. que encara que sembli que no hi res, des de juliol fins ara han resoldt 350 incidències. Uh -huh. D'acord. Eh, Àfrica, què diries als veïns que s'estan escoltant per tranquil·litzar-los? i que... Doncs que, que penso que sí, que ara a partir d'ara que anem per bon camí, jo penso que sí que faran responsables de GESA, eh, que ja de fet ja ha començat a, a, a solucionar problemes, i que això, que tinguem tots paciència, que els donem un vot de confiança eh, amb els veïns i que ells han, ara per fi han donat la cara, s'han fet càrrec, eh, en respon, i en respon, o sigui, d'una forma doncs, de que, que sí, que regressa estar amb nosaltres i que regressa, va solucionar els problemes. I jo crec que, que perquè es doncs que l'hem donat un vot de confiança, donar-li un temps... Esperem també amb aquesta propera reunida d'aquí a 15 dies, que tornem a reunir-nos amb els presidents, amb els quatre, i, i donar-li un marxa aquest marge que ens demanen, aquesta paciència que ens demanen, uh -huh. que ens demanen dins d'un de, de tèrmini. D'acord, uh -huh. perquè recordem que tu, Àfrica Moreno, ets l'administradora... D'acord, d'aquests blocs de, de pisos de les antigues casinades de Sant Andreu, sí. ja que com encara no són prou veïns, no tenen eh, comunitat de veïns pròpia i ets tu l'encarregada de portar tota la documentació i els tràmits amb ells, oi? Correcte. D'acord. Si sí, vols sí. afegir alguna cosa més, Àfrica? Doncs uh, sí, vull afegir doncs que realment estava inicialment molt decepcionada en uh, regressa, o almenys amb el representant, que el que, el que donava la cara per recerca, el senyor Josep Maria Mànic, eh, no crec que sigui a la seva conducta ja ha estat del tot eh, acertada en quant a la gestió de totes aquestes incidències, no et supegut estar a l'alçada de eh, seleccionar realment les coses importants de la finca i donar-hi una prioritat. Eh, S'ha perdut, potser és massa jove, té poca experiència i crec que en Regessa ha fallat amb això, donar-li amb el tot un sèrie postventa, amb una persona tan jove, ells diuen que no, que és un gran professional i que ho creuen, jo tinc les meves dubtes, eh, però com crec que en RGSA crec que ho farà, que a partir de la responsabilitzarà, doncs crec que els veïns l'hem de donar un, un vot de confiança i, mm. i que hem de continuar lluitant, evidentment, per defensar els nostres drets, però que també són propietaris ells, per tant, també estan al mateix vaixell, i no crec que en Regessa vagin en compte mateixa del seu propi eh, benefici, no? Uh -huh. eh, perquè ell té també molts moltes pisos i també estan, estan afectats, estan tots amb els baixells, per tant jo penso que que, que a partir d'ara doncs, has posat les files d'alguna forma i, i uh -huh. que faran millor la gestió les incidències importants de les casernes. Exacte, perquè recordem que una de les veïnes que s'ha pogut en contacte amb tu, la senyora Eva Maria Pérez, la RICA ha estat eh, tot l'hivern sense calefacció i jo sí. puc censurar que ha estat al seu pis que feia molt de fred perquè no hi havia cap tancament. Correcte, no solament no tenia calefacció ni que calenta, sinó que també li entra molt d'aire mm. per les instal·lacions elèctriques, no solament per la a la presiana de la corda sinó també per les instal·lacions elèctriques, uh -huh. per falta d'aïllament. Doncs. D'acord, doncs esperem ara si regessa per fi es posa les piles i intentar solucionar i fer, fer que la vida dels que ens veiem sigui el més normal possible i el més còmode possible com hauria de ser per un pisos nous. Uh -huh. D'acord, Àfrica, doncs, doncs moltes, gràcies, a per, vostè, moltes per gràcies per aquests temps a Radio Utilitat Vella. Bon moltes gràcies, adéu, adéu. Bon Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que farem serà una petita pausa però entrem ja en plana cultural, serà d'aquí uns moments. ple de lleis socials. Una societat sense llibertat. sense llibertat. Obligacions, falses convenis, això no és important. Camparem d'un món on no hi ha voluntat de canviar formes en certs que som jutjats. Camparem Saps que som jutjats. Criminals de guerra no són importants. Maten i es terminen i diuen que s'ho han cercat. La bona sa justici se l'estan votant, se l'estan han Malparits, la voluntat assassinat. Camparem d'un món on no hi ha voluntat de canviar formes en els que som jutjats. Camparem d'un món on no hi ha voluntat de canviar formes en ser els que som jutjats.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 Doncs senyores, senyors, torna El Ficat alçat avui i demà. Hi ha dues obres de teatre important a tenir en compte en aquesta desena edició del Fiquet Ficat alçat, deu anys, que evidentment doncs, sup suposen doncs, tota una trajectòria en aquesta, en aquesta edició. Doncs parlem amb, amb Eduard de Vicente, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs Eduard ens parla des del Sant Andreu Teatre. Avui eh, torna El Ficat alçat, oi? Sí, avui bueno, i demà tenim dues funcions més del FICAT. Uh -huh. uh, la d'avui serà a les 9 de la nit, uh, es diu Malson. Ah, exacte. L'espectacle aquest, el Malson, és una, és una versió que ha fet la companyia FLOX, uh -huh. uh, que és aquesta companyia que està dirigida per Hector Mellines. Um, és una versió uh, molt lliure i molt contemporània de Lo somni de, de Bernat Metge. Uh -huh. um, I bueno, és això, és la versió amb, amb tres actors. Uh, que té pinta de ser una cosa bastant surrealista i estrena uh -huh. i per tant doncs, no, no s'ha fet mai abans i tothom que vingui aquí a la per primera vegada uh -huh. perquè són 10 anys no? ja del Ficat alçat, això vol dir que hi ha una trajectòria darrera important sí, la veritat ja són 10 edicions <coughs> i la d'enguany és una mica diferent perquè així com altres anys, el Ficat Alçat durava un mes i es feia el mes de maig. Uh -huh. uh, aquesta, uh, aquesta temporada, com calçat s'ha especialitzat en teatre familiar i dansa, s'ha sí. uh, fet una programació que dura fins a finals del mes de maig i, per tant, el Ficat Alçat, que estava ubicat en aquell mes, s'ha hagut de repartir com en dies separats de, dels mesos que van de gener fins a abril. Sí. Llavors, per això, ara doncs, tenim dues funcions i les següents, uh, espera't un moment que et dic, les següents ja vindran... 4 el 4 d'abril, 4 i el 5 d'abril, exacte. Demà, però, a les 9 de la nit també hi ha una obra, jo diria que és un, un best-seller, per dir-ho d'alguna manera, de l'Arthur Miller, com és Mort d'un viatjant, no? Eh? Ah, exacte, demà estrenem oh. també... També és una estrena de la companyia Teatre pels Escosits, mm -hmm. de, doncs de l'espectacle Mort d'un viatjant. Mm -hmm. que, podríem dir moltes coses d'aquesta obra perquè és un clàssic, no? Exacte, sí, mm. sí a més també hem de dir una cosa important que és que torna Clip Teatres al Sant Andreu Teatre no? eh, Sí, espera't Clip Teatres vols dir? Uh, sí yeah, yeah, el, fet, el que passa és que Clip Teatres ja va Ja va actuar amb Toquem al 2 Exacte, uh -huh. Clip Teatres va actuar el 18 de gener amb, amb l'espectacle Toquem al 2 uh -huh. Com et deia, els, els espectacles en, aquest, en aquesta temporada estan com separats en tenir un parell al mes de gener ara vénen aquests dos uh -huh. i després el següent serà el mes d'abril Uh -huh. i, I això, I els dos que tenim ara doncs, són aquests, els de la companyia FLOCS i el de Teatre Parts d'Escollit. Uh -huh. Eduard, bon, bon dia, Susana Avi, la col·laboradora del programa. Hola, bon dia. Eh, és curiós que són 10 anys, una dècada, una mostra de teatre amateur i com es veu, les companyies de teatre amateur arrisquen molt en les obres. Des de vosaltres, des dels organitzadors, sí. heu pogut eh, corroborar, comprovar com cada vegada eh, s'arrisquen més? les companyies aquestes amateurs, que en principi no són professionals. Exacte. El que, el que està clar és que una companyia amatera arrisca sempre, perquè doncs, són moltes hores invertides, és molta il·lusió, i tot això doncs, és, és, és combinar-te amb la teva feina, és fer-ho al llarg de tot l'any, i llavors quan venen aquí al SAT, eh, que és un teatre professional, amb un escenari, amb els camerins, amb el, posem tècnics a la seva disposició, poden fer assajos, muntatges, i, i, i doncs, ho poden dur a terme en un sentit més, com més real, més professional, doncs es nota no? la il·lusió que tenen i, i, i a nosaltres això ens, en, doncs ens encanta ja i per, per això fa 10 anys que ho seguim fent. Mm, I el públic ho agraeix. Exacte, el públic ho agraeix també, sí, sí. Mm -hmm. A més, hem, també hem de dir una cosa important, que l'Estequirob Teatre presenta aquest cap de setmana els Tres ossos. Exacte. Nosaltres, per una altra banda, també seguim amb la programació habitual mm -hmm. i aquest mes de, de març, eh, durant tres setmanes i començant aquest cap de setmana, venen als Estakirot Teatre que estrenen a Barcelona el nou espectacle, que és Els Tres Ossos. Mm -hmm. Que és un, un clàssic també. Bé, bueno, Els Tres Ossos està basat en, en la Rínxols d'Or. Mm -hmm. I la Rínxols d'Or és el conte explicat des del punt de vista de la nena que es troba a la casa dels ossos. Mm -hmm. En aquest cas, que és un espectacle de teatre, titelles i música, um, està explicat des del punt de vista dels ossos. Que mm -hmm. quan arriben a casa deixen el menjar preparat i quan arriben a casa es troben que ha aparegut una nena. Mhm. Mm i això ho podrem veure aquest, aquest dissabte, a partir d'aquest dissabte, sí. a dos quarts de sis de la tarda, i diumenge hi ha dues funcions. Exacte, diumenge a les dotze del matí i, a, i també a dos quarts de sis de la tarda. D'acord. Molt bé, doncs Eduardo, Vicente, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Des d'aquí doncs, ja anirem eh, citant quin, quines són les obres que aneu realitzant des del Sant Andreu Teatre. Moltes gràcies. Vinga, doncs molt bon dia. Vinga, adéu bon dia. Molt bé del doncs, que continuem amb el nostre programa d'avui i ara doncs farem una pausa per tornar tot seguit amb més informació. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui, tenim a l'altra banda del fil telefònic una de les promotores del Banc de Sang i Teixits que es realitza a Catalunya, com és la Marta Hernández. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs avui hem de dir que hi ha una nova, una nova parada per donar sang, no? Sí, avui aquest dijous, com gairebé cada últim dijous de mes, estem aquí al costat de Can Fabra amb una unitat mòbil esperant que la gent de Sant Andreu s'animi a venir a donar sang. Uh -huh. I què podem fer per animar la gent de Sant Andreu a que vingui a donar sang? Bé, bueno, crec que és important que tothom sàpiga que la sang no la podem fabricar i que l'única manera que tenim d'atendre molts malalts que hi ha als hospitals és que la gent de forma voluntària ens doni una miqueta del seu temps i una miqueta de la seva sang i vingui pues, aquesta tarda aquí a la unitat mòbil de Can Fabra. Uh -huh. Que la gent no s'espanti no perquè és, és poc temps no, el que hauran d'estar a les cases. I poca cases. sang, Clar. poc temps i poqueta sang. Sí. sí, és més o menys eh, per donar sang, entre tot el procés dura entre uns 20 minuts més o menys. Uh -huh. I la donació de sang en si el que donem són 480.000 litres de sang. Uh -huh. hem de pensar que encara que a vegades diem ostres, és molta quantitat cada persona més o menys té uns 6 celerilitros de sang al seu cos i que això és un no res després amb un parell de gots d'aigua uh -huh. es torna a recuperar el líquid i el cos no, no ho nota uh -huh. doncs areu aquí a Can Fabre, cantonada amb Sant Adrià a partir de les 5 de la tarda Serem de, de 5 a 9, avui el dia no acompanya massa, no. però bueno, esperem que la gent agafi el paraigua i no se n'oblidi de, de venir a donar sang, que, que és molt important, i aquestes dates però, bueno, sempre necessitem d'aquesta sang. A més, que hem de dir que Sant Andreu és un lloc important on es fa doncs, força donació de sang i que els Andreuans doncs, estan animats a, a poder col·laborar, no? Sí, la veritat és que el barri de Sant Andreu sempre ha tingut molta tradició de donació de sang. Ja quan existia la, la fàbrica de Fabra i Coats feien campanyes de donació de sang allà entre els treballadors uh -huh. i bueno, això s'ha mantingut al llarg del temps i bueno, esperem que, que continuï i les noves generacions s'animin pues, també a donar sang. Molt bé, doncs des d'aquí és el que volem, no? que la gent s'animi i que participi doncs, en aquesta acció solidària. Esperem que sí, segur que sí que aquesta tarda serà un èxit la campanya. Molt bé, doncs Marta, moltíssimes gràcies i doncs, més endavant ja continuarem connectant perquè aquesta acció solidària doncs, arribi a tothom. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, gràcies, bon dia. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. I hem de dir que avui a la, a la biblioteca de, de la Trinitat Vella José Barbero, tal com us hem informat abans, hi haurà una xerrada, una xerrada sobre l'optimisme davant de les situacions adverses, eh? és a dir, davant d'aquesta crisi que ens ha tocat viure. D'això en parlem d'aquí uns minuts, ara fem una pausa i tornem.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 Doncs no sé si avui és un dia gaire bo per, per ser optimistes, però per la pluja que està caient, <ríe> però avui sí que hem de dir que la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, us proposa una xerrada precisament sobre l'optimisme i per parlar-ne doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic a una de les responsables de la Biblioteca de la Trinitat Bella com és la Emma Armangot. Molt, molt dia. Molt bon dia. Doncs avui no sé si hem de ser massa optimistes eh, davant d'aquesta pluja que està caient. <ríe> Bueno, L'Andrés Moya, que és el que ens ve fer la xerrada, diu que qualsevol dia és bo per ser optimista. Uh -huh. que això és el que avui ell ens, ens, ens ensenyarà com davant de les situacions adverses eh, tenim capacitat per ser optimista i com ho hem d'enfocar. Uh -huh. uh -huh. Sí, perquè a, mal, a, tot i la pluja també hem de parlar de la crisi, no? i d'aquesta manera s'enfoca doncs, aquesta tertúlia. Sí, ell està una mica també a l'expectativa del que la gent pregunti uh -huh. és una mica també improvisació sobre, bueno, de segons els assistents que vinguin també, quines ganes tenen de fer, però ell és un coach de fa temps, és a dir que sobretot últimament a persones que volen ser optimistes, que volen tirar endavant i com han de gestionar doncs, les relacions familiars, com ens hem d'aprendre a estimar nosaltres mateixos i sobretot sí, sí. actituds positives per buscar feina en aquests moments uh -huh. i, i també com educar els fills eh, i el llenguatge, totes aquestes coses una mica de, que ens motivin i ens ajudin a ser optimistes. Uh -huh. Uh -huh. Perquè a més aquesta, aquesta tertúlia s'engloba dins del que és a les xerrades t'interessa, oi? Sí, les xerrades d'interessa són un cicle de xerrades que es fan a totes les biblioteques de Barcelona uh -huh. i a vegades les biblioteques podem escollir quin, quines són les xerrades que ens interessa aquí des d'aquí al barri, des de Trenitat Veia, fa poc vam detectar vos un grup de gent que ens deia vos, volem xerrades més dedicades a la psicologia uh -huh. i bueno, aquesta és la primera que fem una mica ambientada en aquest aspecte i per a veure si, si té rebuda, si agrada, a veure el que hem. Uh -huh. Perquè aquestes xerrades, quan, cada quan es fan? Les intentem fer eh, un cop al mes, un cop al uh -huh. mes, aquestes del t'interessa o a vegades també en fem altres relacionades, ja ho sabeu, amb moviments socials que també ho sí. fem o les que vagin sorgint també d'algunes entitats del barri, però sempre, normalment sempre és un cop al, al mes, sempre és el quart dijous de cada mes. Uh -huh. per la setmana passada també es en va fer una, em sembla, sí. La setmana passada vam fer una relacionada amb una exposició que tenim aquí a la biblioteca que és sobre sonrises de Bombay uh -huh. i aquesta xerrada doncs, venia també acompanyada, si volíem, era optatiu per una, una xerrada d'un dels responsables d'aquesta ONG i la vam fer la setmana passada, el dijous passat. Uh -huh. O sigui, aquesta exposició encara continua a la biblioteca. Sí, fins al dia 7 de març. Uh -huh. I què uh -huh. és el que poden veure? Bueno, són uns plafons una mica que expliquen la història, què es pot trobar la gent bueno, que vol conèixer aquestes ONG, de feina que es fa, quines són les situacions que es viuen a l'Índia, en aquest cas en concret amb, uns, amb un sector de Bombay que és bueno, bastant desafavorit amb nens i, i dones, uh -huh. i una mica d'explicació del, del treball que fa aquesta ONG. Són set plafons, més o menys, que trobareu a, baix, a la planta baixa de la biblioteca. Mm -hmm. Doncs et un amb la Susana. Exacte, hola Emma, bon dia. Hola, bon dia. Ah, no sé si ja teniu previstes les properes xerrades de del segle Tinteressa, no sé si ja ens podíem avançar alguna coseta de què anien les properes xerrades. Doncs mira, el mes de març tenim una xerrada sobre energies renovables, uh -huh. eh, que farem el dijous 14 de març que s'engloba també una mica dintre el centre d'interès que tenim en moviments socials, també, i ha un cicle que es farà a les diferents biblioteques de Sant Andreu, que es diu Reciclators, que li hem posat aquest nom, que és un taller de recursos ambientals. I es fan un taller per nens, i alhora nosaltres també fem aquesta xerrada de Som Energia, que és una cooperativa que treballa per assolir un canvi de model energètic a partir de fonts renovables, i vindran a, aquí a la biblioteca. Uh -huh. i de moment, al mes que ve, no en tenim cap més. Bé, bueno, tenim les infantils, però del cicle de desinteressa no. Les infantils, per exemple, quines activitats teniu preparades per anar sí. avançant? Sí, doncs tenim, nosaltres eh, fem, dos, fem una activitat conjunta amb el centre cívic que es diu Contes del Món, que és un cicle que s'engloba dins el Pla Integral de Treners d'Atbeia, que és un conte que fem el segon dimarts de cada mes a la biblioteca i el quart a la, al centre cívic. I el mes que ve, nosaltres el dimarts dia 12, tenim a les 6 de la tarda, a les infantells sempre són a les 6 de la tarda, eh, una narració de contes que es diu El Lobo Vegetariano, i aquest, és el, aquest dia el fem aquí. I després tenim una, un conte també el dimecres dia 20, a les 6 també, eh, que es diu D'ahitant el mascarat, que no sabem molt bé què és encara, però és un sac de rondalles. Uh -huh. eh, sempre les, sempre tenim una una fixa infantil al mes. I a part d'això, també ens ha arribat des del districte, però encara s'està muntant una mica, que es realitzarà la setmana de l'aigua. Llavors hi haurà unes jornades de l'aigua inaugurals que es faran al centre cívic, la jornada inaugural. I nosaltres des de la biblioteca farem un, una activitat, un joc per infants sobre consum responsable. I això es farà el dimarts 19 Uh -huh. uh -huh. D'acord, llavors tenim Sempre un març tant. completet d'activitats sí, per a tota la família i de tots els gustos i sí. a tots els àmbits. I a part de tot això també hi ha el projecte Binomio, que uh -huh. això ja un dia, si voleu, us ho explico més amb calma, que és un projecte que ja fa una mica de temps que dura, que vam començar el gener. És un projecte que es fa conjuntament amb el Servei de Dinamització Juvenil de Sant Andreu i els educadors a, a partir de carrer. És un grup de joves, màxims són 8, normalment doncs, a les sessions venen 4 o 5, depèn del dia. Eh, que són els dilluns, és tancada, però és un grup de nois que tenen una mica de nocions de dibuix, però a través d'un tallarista estan treballant l'elaboració d'un grafiti a la sala infantil, que es realitzarà un dia a porta tancada, perquè bueno, per tots els temes aquests de ventilació, i el projecte final es podrà veure a l'abril la, a, a la paret de la biblioteca de la sala infantil. i Estan treballant una mica tot el que és el tema del grafiti, però també es, es treballa història de l'art, i una mica responsabilitat a l'hora de dibuixar el carrer... Bé, bueno, és un projecte així bastant interessant. Uh -huh. Uh -huh. Molt bé. I què és el que podem fer uh, des de la ràdio o des de... Sí, des d'aquí perquè la gent s'acosti doncs, més a la Biblioteca de, de la Trinitat, no?, perquè val la pena. Sí, bé, bueno, nosaltres... I nosaltres sortim bastant també a l'hora de, de fer la difusió. Uh -huh. eh, nosaltres estem molt oberts a les entitats que també ens vulguin fer doncs, que vulguin fer alguna xerrada aquí a la biblioteca. Això Hem fet cartes de presentació, les hem enviat i estem molt oberts a qualsevol, bueno, a qualsevol activitat que, que es vulgui fer no? i que, uh -huh. que creiem que pel barri pot ser interessant tant per joves, per nens, com adults, com per gent gran... Eh, hem de dir que nosaltres, per exemple, tenim un club de lectura que, sí. extraordinàriament diferent a les biblioteques, eh, nombre, hi ha un nombre elevat d'homes, que normalment els clubs de lectura van molt pocs homes, mm. i a canvi, qui té veritat deia, tenim sis, no? que ja és un, un bastant representatiu. Sí. I, i bé, per, bueno, perquè la gent vingui, doncs, que sàpiguen que no és només un lloc doncs, on fer préstec de llibre, sinó que, Fa, fa moltes coses, no? Doncs que hi ha activitats per nens, que hi ha l'accés a internet, que també tenim videojocs, que tenim pel·lícules, que tenim premsa diària, revistes... I, bueno, volem que sigui un lloc de, de referència del barri, no? I de que la gent pugui doncs, entrar, conèixer, parlar també, no?, sempre hi ha aquest això de que no es pot parlar a les biblioteques, bueno, si ho intentem sí, sí. totes estem en un barri on, on hi ha bastant, bastant de soroll però, bueno, volem que sigui un lloc d'encontre uh -huh. i d'intercanvi d'opinions i, i que tothom tingui tingui lloc, no? Molt bé, Emma, doncs aquí, nosaltres des d'aquí anirem convidant els nostres veïns a que s'apropin a la Biblioteca de la Trinitat Vellà José Barbero, perquè la veritat és que mm, gaudir de totes aquestes exposicions, gaudir de totes aquestes xerrades, doncs va, la veritat és que val la pena que els veïns s'interessin doncs, i que s'hi acostin. Molt bé. Molt bé. Moltes gràcies. Vinga, doncs ens trobem en un altre moment. Vinga, gràcies. Vinga. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui el que farem ara mateix serà una petita pausa escoltarem una mica de música perquè d'aquí una estona el que farem és uh, preparar-vos per la nostra agenda així que agafeu ja pis i paper perquè d'aquí una estona doncs, us comentem algunes de les activitats que podeu realitzar si no, us moveu, si no us voleu moure dels nostres barris Fins ara Són aquests dies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 Despertaràs i la llet teva et semblarà que és feliç. Amb el dit ple de pors, amb l'oblit la foscor, dies freds, demà es quedés, només cal esperar. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs no deixem la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, perquè avui és dijous. I els dijous, entre les 6 i les 7.30 de la tarda, el que us conviden a la biblioteca és a jugar escacs. I si no en sabeu, doncs també us ensenyaran a, a jugar. Ara sí, ara continuem amb, el, amb la nostra agenda, uh, agafeu llapis i paper i apunteu perquè aquest dissabte, 2 de març, es realitzarà la setena calçutada popular per l'harmonia. Exacte, aquest 17h de demà als Jardiners de Can Fabra i entre les 8 del matí i les 10 de la nit es farà la setena calçotada popular per l'harmonia. Al llarg de la jornada es farà una cercavila pels carrers de Sant Andreu de Palomar, així com espectacles d'animació infantil, dinar popular, quinto i fins i tot un concert. I atenció perquè tenim un programa d'aquesta setena calçotada i és que a les 11 del matí a hi haurà una cercavila. Després, a les 12, la companyia La Graia presenta una activitat que es diu Pinxo Vinilo. A la 1, actuació musical de Neurona Coixa, a les 2, dinar, a les 2:45, què fem aquí, a les 4, Joc del quinto, i a les 4:30, actuació musical de Delito. És a dir, que no us, no us podeu perdre aquesta calçotada perquè a partir de les 11 del matí ja teniu activitats fins ben entrada la, la tarda. També hem, dit, també hem de dir-vos que una calçotada doncs, sense calçots doncs, no val la pena anar-hi, perquè el que podeu trobar en aquesta calçotada doncs, és 12 calçots amb romesco, amb pedrat, amanida verda, fruita, pa, vi i aigua. Llavors, si voleu assistir a aquesta calçotada popular, heu d'anar a diferents bars a comprar els tiquets. A on? Doncs, per exemple, al bar La Lira, al carrer Coroleu número 15, al bar Lament, al carrer Neopatge número 43, al bar El Cor de la Vinya, al carrer Coroleu número 6, el local dels Diables, el Callebert, carrer Vallès, número 9. Associació de Veïns, Sant Andreu, al carrer Valirari i Jubany, número 14. El rebost de la barina, productes ecològics, al mercat de Sant Andreu, la parada 61 i 64. I el forat de Sant Andreu, la teva tenda de discos i samarretes, al carrer Sòcrates, número 67 i hem de dir que aquest dissabte es presenta doncs, força atractiu perquè no només hi ha aquesta setena que al Ciutat de Popular per l'harmonia, sinó que torna la Fira d'Art de la Sagrera, el que ja vam comentar doncs, ara fa un mes, que es, de, es diu Sagre d'Arc. Exacte, aquest dissabte, dia 2 de març, torna a la plaça Massades la Fira d'Art de la Sagrera, Sagre Art. Doncs hem de dir que el mateix dia hi haurà també un taller de forja a càrrec d'or ocre creferroart. En aquesta demostració doncs podreu gaudir de la forja en viu i en directe, transportant-vos a l'essència de la forja dels nostres avantpassats, dins la modernitat del segle XXI. L'objectiu d'aquesta nova iniciativa impulsada pel districte de Sant Andreu és dinamitzar l'entorn comercial de la Sagrera, a través d'un nou concepte de Fira, artística i d'artesania de qualitat. A partir d'ara, el primer dissabte de cada mes de dos quarts d'onze del matí fins a les vuit del vespre, és a dir, tot el dissabte, tens una cita amb l'art que no et pots perdre. La Fira d'Art de la Sagrera, que rep el suport de la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya i compta amb la participació de tot d'artistes i artesans que ens explicaran cada dissabte en els tallers que s'han programat les diferents tècniques dels seus oficis. I... Més coses per gaudir aquest dissabte. Ens anem ara cap a un taller de dansa solidària que es farà a la plaça de Can Fabre. La plaça de Can Fabra serà l'escenari aquest dissabte dia 2 de març entre les 12 del migdia i, el, la, i les dues d'un taller de dansa solidària. La iniciativa està organitzada per l'Esbar Maragall per tal de recaptar fons per a una família amb problemes econòmics i de salut. També aquest dissabte hi ha a la Rambla de Faber Puig la Fira de la Carbassa. Aquest 17 i 2 de març, durant tot el dia, se celebrarà la Fira de la Carbassa. L'activitat es farà a la Rambla de Fabri Puig i és una fira de productes ecològics. I atenció perquè diumenge també hi ha coses de gaudir en els nostres barris i és que aquest diumenge trobareu una fira de ferroviaris a la plaça Massades. A part de la serrerat, la plaça Massades també acull aquest diumenge 3 de març d'avui del matí a dos del migdia a l'escenari d'una fira de ferroviaris. La fira de diumenge vinent és una mostra de col·leccionistes ferroviaris de Sant Andreu i de fora. I també aquest cap de setmana doncs, podeu gaudir del de... gran despropòsit del qual us en parlàvem ahir i que es realitza a la Nau Ivanov. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix aquest dia la representació de l'obra El gran despropòsit. És un projecte guanyador de la beca Desperta 2013 i està, és a càrrec de la companyia de teatre estable de la Casa Reial.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 Els efectes immediats d'aquesta catàstrofe van ser la mort per explosió cranial d'una tercera part de la població humana, la inclusió sobtada de qualsevol tecnologia posterior al 1997 i la desaparició, sense cap explicació plausible, dels escarbats i les xirimoies. Doncs només hi ha una vibració capaç de neutralitzar aquesta ona mortal la que produeix la veu humana quan canta en directe. Res curt, des que l'ona usa allot i és a l'aire, o cantes o t'esclata el cap. Doncs això és el que podeu veure de dijous a dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. I més que a comentar-vos, perquè si us aneu cap a la Sagrera, doncs allà a l'Espai Jove Garcilaso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 si jo vull aprendre anglès, i a canvi ofereixo els meus coneixements de català. És totalment gratuït, no hi ha cap condició especial per participar-hi, només ganes de conèixer gent i passar una bona estona, aprenent o millorant idiomes. Molt bé, doncs això és el que es realitza a l'Espai Jove Garcilaso, al carrer Garcilaso, número 103. Nosaltres, que ho deixem aquí, ens retrobem demà. Moltes gràcies, Susana, moltes gràcies, Ricardo. Tornem demà a la mateixa hora. Bona tarda, adeu-siau.